Розпростає обома руками і покладе назад до шухляди для кращого випадку. Вона ніколи нічого не викидала, а я ніколи не робив їй боляче. Тож і сьогодні мені не хотілося засмучувати її. Якщо я покину все так, як є, якщо все-таки заведу машину і поїду, то докори сумління розчавлять мене своєю вагою. Співчуття і жаль з'їдять мене поїдом ще до того, як наступить вечір. Мені раптом стала шкода тієї жінки, яку залишив у квартирі. Спочатку привів, а тепер залишив. Це ж з моєї участі вона там. Це ж я забрав її з дому батьків. Обіцяючи довгий прекрасний шлях спільного життя, вистелений квітками, бо я знав, що саме так прийнято говорити, знав, що саме те вона хоче чути, як і кожна жінка, зрештою, але не знав, чи маю заставити її у це повірити, бо не знав, чи маю повірити в це сам. Умовності завжди дражнили і заплутували мене, умовності тільки ускладнювали все, до чого б ти не брався. Вони прорікали постулати, але ніде не йшлося про те, як їх дотримуватись, як діяти, коли умови змінюються, коли певні складові зникають, а інші не з'являються». Я подзвонив у двері, коли вона залишалась сама вдома та змикала двері на защіпку зі середини. Своїм ключем мені б не вдалося їх відчинити. Вона наче чекала мого повернення, бо в цю ж мить, як тільки я натиснув на гудзик дзвінка, впустила мене до помешкання. Легко, наче все ще у вісні, посміхнулась. І начебто нічого й не сталося, пішла на кухню з неприхованою впевненістю, що я попрямую за нею. Вона не помилялась, я й справді пішов слідом. Поки я шукав, де поставити папку з документами, на столі вже стояв сніданок, гірка млинців, политих медом і кава з молоком. Гаряче щойно з плити молоко вона якраз доливала до кави з поливаного родлика, з яким не могла розстатись ще з часів дівоцтва. Він входив до її приданого разом з іншим кухонним причиндаллям, хоч тепер в магазинах був розкішний вибір пристойнішого, практичнішого, зрештою, посуду. Вона вперто користувалась тим, що колись купила її мати. Я так ніколи і не зміг второпати. Чи то така прив'язаність до речей, чи така сліпа відданість матері. Але одного разу, запропонувавши поміняти посуд, більше цієї теми не зачепав, бо побачив її незадоволений погляд і захисну позу що красномовніше від її слів свідчила про те, що свого буде відстоювати до кінця. Ходив подивитись, чи заведеться, пробував хоч якось виправдатись в її очах. Щось вчора, наче мотор барахлив. Видно, бензин паршивий не буде більше заправлятися біля дому. Там, напевно, його розбавляють. Продовжував бубоніти, аби тільки не залишитись в німій і від того обвинувачувальній тиші. Та це було не потрібно. Напевно, ця ситуація гнітила тільки мене одного. Вона ще раз посміхнулась, наче в вісні, і ледве помітно знизила плечима. Мовляв, а що власне осталося? «Ти ж на кухні, снідаєш, і зараз назад запакую тобі другий сніданок, і все буде, як завжди. Вона запитально глянула на мене, чи бува не побачить в мене на обличчі якогось заперечення чи невдоволення».